Роздягнеться, прив'яже клунок коневі до хвоста, сам очепиться гриви і пливе, хоч би вода найглибша. Татарські коні вміють добре плавати, а коли зі здобичу вертаються, то вже не так. Тоді вони збивають плоти, сюди стягують вози зі здобичу і так переправляються. Звичайно, приходять на переправу надвечір, тут ночують, а зранку лаштують плоти. Часом плоти готові лежать десь у комишах, бо переправи є в одних намічених місцях, а коли нема, то треба влаштувати. Одна частина орди переходить на другий берег і там жде. Часто заступає їм дехто дорогу, і та частина має ворога відбити. А коли вже все готове, тоді перевозять попередобранців, бо це найцінніше. Потім вози з награбованим добром, опісля худобу, а наприкінці друга частина пускається у плав. А де такі переправи? Найважливіша переправа через Дніпро. Там є більше таких місць, де можна переправитись. Ну, відтак інші річки. Інгулець, Сінгул, Буг, Дністер – теж велика річка. А в якому місці є переправа через Інгулець? Звідселя досить далеко, треба їхати понад висунь, перейти його. Відтак лежить велика та широка балка. За тою балкою переправа. Колись мені покажеш. Чому ні? Покажу. Максим зараз догадався, чого Тарасові треба. «Я знаю, Тараса, що ти думаєш», – сказав він, усміхаючись. «Воно справді можна. І вдалося би, та добре окупилося б. Я був разом з загоном аж на покутті. Добре ми тоді поживились, скільки ми золота та срібла набрали. Уся біда в тому, що звідси до переправи далеко». І ми не знатимемо, ані коли татарський загін на грабунок їде, ані не знатимемо, коли вертатися буде. Треба сидіти комусь у тій балці і пильнувати. А там у тій балці сидить якийсь старий татарин, сивий, мов голуб. Нічого в балці не затаїться перед його оком і перед його злючою собакою. А той татарин помагає своїм? Певно, що помагає. Вони ж його там на те держать, щоб їх добра пильнував. Йому дають сячину а в нього купують ці зілля та мед. Я мушу з цим дідом познайомитись. Цього я тобі не радив би, бо я певен, що він з нечистою силою знається. Завтра Максимо поїдемо туди з кількома товаришами. А Балка? Я не мав би охоти туди заходити. Ми її обменемо куди-небудь. Хай буде й так. На цьому розійшлись. Тарас зараз сказав це Трохимові і ще двом товаришам, та взяв з них слово, що нікому про це не розкажуть. І справді, другого дня поїхали, узявши харчів на дорогу. Перед журавлем сказав Тарас, що їде на роз'їзд у степ. Вони їхали берегом річки до того місця, де висунь впадає в Вінгулець, Опісля побачили важкі дерев, що росли в балці, з'їхали під берег інгульця, туди переїхали самим краєм балки. Максим пояснював, що дідуган живе вище, і нічого його боятися. Наприкінці приїхали до переправи. Тут обидва береги були такі плоскі, що й возом можна на воду з'їхати. На другому боці простягся широко розлогий степ і кінчався десь далеко на обрію. Тарас розглядався пильно і все собі добре запам'ятовував. На берег не радив Максим виїжджати, бо там, певно, побачить їх той самий чорт. Але Тарас не втерпів, щоб не вийти на берег пішки і не роздивитись. Він помітив, що в тому місці не росла трава така, як у степу. Тут було місцями повно високого хабаззя, місцями не було нічого. Запримітив тут попелище, значить татари ставали тут обозом, і то ще недавно. Зайшов, ховаючись поміж високий бур'ян, аж на берег балки. Вона була дуже велика, поросла старим лісом. Цей берег був стрімкий, з нього виступали каменюки, великі наче хати. Найкраще було б сховатись у балці, як татари вертались би, а вночі на них наскочити. А що з дідом зробити? А вже ж, коли покажеться, що він татарський поплічник, треба буде його кудись запроторити. Розглянувши все гаразд, Тарас вернувся на переправу під берег Інгульця і зараз вернувся з товаришами до села. Ця думка не виходила Тарасові з голови, але він ні перед ким про це не говорив. Була вже пізня осінь, замість спалених з'явились нові городки, а у полі обробили все, хліб звезли до села і поскладали в скирти. Зараз у Пилипівку взялись морози і нападало доволі снігу. Зима почалася раніше, як собі люди міркували, тепер звозили з лісу дерево на паливо вже саньми. Одного такого дня вибрався Тарас Трохимом до тої балки, пошукати того татарського чорта, про якого говорив Максим. Вибралися дуже рано, бо днина була коротка. Приїхали прямо над балком, менш більш навпроти місця, де мав жити той дідуган. Вони роздивилися по балці, без листя дерева стояли, мов мертві, вкриті млою і снігом. Долом було повно снігу, так що не можна було зміркувати, куди б перейти на другий бік. Ніде не було сліду, вони почули під другим берегом гавкіт собаки. «Як тут є собака, то буде й людина», – сказав Трохим. «Ану, роздивімося». Дивились, як би з'їхати з берега, та це здалося неможливим. Берег був стрімкий, мов стіна. Вони поїхали далі, та там роздумали.